barari altuna idazkariak ekagi digu epa-mailaren erabakia. Una zerdianon. Mila zazpiehun eta jogeita ha sei punturekin, bi bertsolari txapelketa nagusiko, txapelduna, maialen lujanbio zugati. Eta bai, atzeko, eguna hola bururatu da, bigarren txapela du maialen loran biok, 2008-2002 denbizikoa eh, ardietxi zuenean, eta gurekin, sanalkat, zalen elkarteko langile, eta gure laguntzailea, egun Hala hey, Egun ontzuriak. Egun da beti ebeti hola gertatzen dira saio guziak, oino gehiago bekekoa, beraz, sanalkat, eh, beleenik, eh, maialenen eh, garaipenaz, zer zer egan? Ah, uh, ber ara gero savo نيك xehan txeski justi eta maila azu on eta goizetik ere nauhizela ordain bon puntuacion chartogabe da ara en uh, argiki zeu eiro gai nitikixan me xan bitata bitara en ustas logika e respiratiera Alauskabad gorago eh hiten aldugu ezten dulas lau urteko lehia hori ametxak saiusekin eh ametxak saiusek hasik jengkatua zuen dola lau urte goisarekin ara txalen izantzen lehia ide jagoa be ametxak saiusek eztua chiki bere txapela, lau garen ametxenako gustu gazi gozoa Bai, ez zuen errola erretxean, bon, edo erretxe nazin ez dakit, baina egun bakarrean, hor berzin mele txekurako maila erakutsi eta eta eta, eta barakigu, be egu behartetan ez, la, ez la posible egun odizitia hornean. Hala, uste dut, e, bai, e, behar badila laburte hor egimazin dezbratintasuna goizean, uste dut, atzo goizean inazela beretzatele, gana dut, e, Hara ez duk ausituen euristez, burro bere karzelako lana, dibideez, eta... Hara... Uh, Institut gogoan bere ilanguzia, behinan hasteko berakiteztira... Uh, gaina jo, eta, eta beraz logika ere, respetazia, zailazin joa txaldean... hori berretzak apazia. Mm -hmm. Sanalkat, ez dakit nola, nola senditu duzun Durala urten nik pertsonalki Emozio gehiago senditu nuen Ez dakit zu nola senditu duzuen Aukten, hasteko um, Gai edo Bertsualdi bizik edera ditugu uh, Gai uh, ara, gai sakon batzuekin ere Adibidez uh, maialenen uh, Kartzelakoa, alaba Beraz etxera itzultzen zelarik uh, Ura, baita ere uh, Atxaldekoa uh, ama bakareko, ama bakareko gaia amandularik eta gineko Garen lan haipatu dolarik, izan dira Berzoaldi askagak ere? Bai, bai, uh, ara geho denbore eman beha, saio saio horire, Berzoaldi horien eta... ...sakitzen nolazan mainana. Atela azteko, medut, uh, ara, galdituko diren Berzoaldiak baitira horire. Nik ere gira dila sortzi urte, do, dila lagurte, Mosio, gehiobizi izan ola, ordean dira sortzi urte, lentsapela zuen maialenek, ordan, uh, ara, servei bereziziena orduan ere, eta gero ametxeak ikarra ere karretzizu den duela horreta egu behar ez dakit zunken nahi erra usatzen girela olako emozioner behar ola, benturaz ara diadanik bizitakoak ara inargeioz egin benturaz uh, baina erra nuzun bezala egin ustez ara virtualdi zinez zinez honak izan dira Eh, ala, men ditu sona diudia, maneira lugu eta Zerra txikitsen uzok jeski chan? Zuko bata do ala, artikitzeko, ze no seda eh. Nika dimides ordenchu streiena estakigillo baketkononse estakigillo no hekinitzen menan ezurdurako ja. Bai. Eh, uh, ala, bon, zoanu jete u Moretti ko ladu ainzelata, bon, askenian maita, tue, Uh, Bele kartzela ere, sustraina, hau, uh, ikatzen dautzen da zaini, sustraina, bon, nik uh, buruz burukoan behinien, nasonalki behinan, uh, eta, eta gehoala, uste dut, uh, ez eh? eh, da urrun pasha, ez da urrun pasha, ez da urrun pasha, ez da urrun pasha, ez da urrun pasha, ez da puntu egdi batetan gelitu da? Hala, uste, uh, uste nien, zeitu uh, lako bat zela behi, bon, hala, uh, hala, eh, kendu gabe eta... Baloreik eta itabendidu zizi, benen, ara, sustraik uste ara, sereuski hartu zidatxaprek eta hau, lan inzira eta, ara, erakutsi dela ere maizetan. Enturaz, ara, anetxek behin hogei shot. Entzunen dugu ega e, sustraik kolina, mm. eh? shu, kolina eh? uh, mm. batitek, bildu baitu bere lehiku Orokorki... e... Eh, E, Bertsuen pesta, e, bertsularitzaren pesta da, beken ama bost mila jende denak eskola kariak, salbuka talan uh -huh. bat, zuz, bat hor, itzulpenekin. A, eta, bo, nola irudikatu zu, nola, e, besikuran izan ez direnen zat, ondoko ariaren zat, nola uh, irudikatu egun hori? Zailada irudikatzia, nik ez painin irudikatzena hati dion arte asteko bakite uh, eranduko eh, bezala emozio nes bete zen girela uh, betetzen gaituz dela uh, uh, um, uh, e eta giro girobresi batean gida hain eta diendetzak handia izan ez zote bat, es familia baina asteko lan egiten dugu euskaldunen arken badela zei eta taki gara euskaldaren pesta mundia denez uh, narrezituk lur handik eta da on egiten du kolaborantzatu berrio duenezteze uh, Behin bedaren adu itiak, ustea eta senitzea laburki ez, baituko demorarik, baina eh, berts, bertsolaritzak lohtu du, eh, ahloan nintzek ez dutenak ake lohtu, hori ade batetik, ni ere agapatzen hauena, da, alare ganduzu familia, eh, lehiaketa bat izanagatik, xapelketa izanagatik, denek duten eh, ageman iziagio hori. Bai, de, ara, bertxoak eh, jostean ditu bertxolarik guzi horiek, bertxorazariak, entzureak, ara eta... Hortan, zen ditzen parte, gu ere, nun beha, et... Hala, uh, mm. atzo etzen bakari mailean eta bestezazki bertso lari behinan... Gehi amabos mida, eta gehi uh, telebistatik, irratitik, eta horzin denak... Zerru bertsoak bat izan zartzeko almen hori, eta... Eta bideortatik segitu garkko delanduko, etan... Uh, Euskaraz... Uh, Euskaraz iku mailean ekeran zinezara. Bai, eta instantean sustraiko lina entzunen uh, dugu... Eskertuko zaitugu, sanalkat? Hala, eh? Miresker Bai, eta eta Miresker hastelen guziz egin baita guzu ere haintzineko asteetan bil <laughs> aldi hori? Baza izan bat. Baza la... bat izan da, berkatu. Hala, <laughs> Miresker eta baza egun honen? Bai, izabela, zelantzatia. Bertsolaren xapelketa nagusia bimitata mazazpikoa bururatu da. Xapel du neder batekin, maialen Luhambio, biaren aldiko otze. Erlaniakak jantzi duela beraz xapel hori. Eta batitea izan da berant lanian atzo. Hortako, ez da izuntan olatzi doate da. Eta, placer ere ere, eh, da. Eta batiteak, batiteak, batitekozpeireak eh, biludu. Sustrai kolinaren leku kotasuna. Sustrai, egun luzea izan duk. Eh, ba, maula oltzatik e, jeutsita ze sentsaziorekin gelizaintza e, egun. Final egindukan finaleko. onena dela eztenaldiak edo. Ezteke jaute. Bai, orain dela urteetik baniela harantzabatz, Sentipen bat orain dela urte enintzela hemen egon. Naiz da oltsa gainean fisikoki izan nire burua etzegola. Eta gauraintzat badia sentipena egon naizela eta berutan nire mailat iritsi nahizela batzuetan, gauza batzuk utzi ditudala eta... hori ederra da final batean, al-lortzea eta... eta zentzu hortan, ba, ba guztora eta gero ba... final berezia zen ere, ba maialenen txapelan da berezia laguna ondibatu baita eta... Igor eta Sarrigiren azken txapelketak gizateak ere... ba... pixkatun kitzen hau E, eta, gero ba, bek, beti da emozio olatu ahondi ba, bat, ba... Batzuten nola esan da, ahondi gilditzen da, baina... Baina bizitzan gogoratzen duzun momentu bat da. Eta... Eta horri lan askion batekin erantzun diozunean, Ba sensazioa doble goxo izaiten da, eta... Eta Nikolanoa etxera, saz dizute zurri garrango. Mailea mai eman duzula. Plazer hartu duzu zenbait e, momentutan? Eta zein ariketan, ba... Zeinaz, plazera hartu duzu? Plazerra... Erlatiboa da, beti olago tokitan kitanz. E, zure buruaren aurkako borroka hundi bat da. Euskal Herriko txakletako final bat. Horzoaz e, gora bera, emozionalki... Batzutan uste baino beki, bestetan uste baino kerra go e, Ez dakizu inoiz ateratzen zarenean ze, ze puntiutan zauden Klabeak ere barba ez dira edo zein plazatan edo edo zein saiotan diren berdinak Zuk beti zure honena eman nahi duzu edo beti espero hituzu zure berso honenak hemen Edo hori da desio duzu nabintzat Eta hori oso gutxitan gertatzen da hori Gozamena beken erlatiboa da beti e, Puntutan usto haritu nahi zigorrekin Uste dut, gaina bere txapelketako azken ofizioa zela Eta behira bat aukiratu berbalin badut Hor nahi delako eta atzean zeukan esan nahi agatik beti mire txizan dudan bersolari bat delako txikitatik eta Eta segura askik gaur egun bertsutan baldin banabil Txikitan, ba... Ba igor, unai, eta jende hori ikusi nuelako eta entzun nuelako bertsotan horregatik da ez Eta bera ba, egin bukatz, bere ofizioan ni horregotea ba, ba poztena izta gaina saio hona atera zaigula uste dut eta ba hori aukeratuko nuke Bom, bertxutan, egan eh, duzuna ez dakit, bai den egipikatzea baina periferia gora ipatuz edo bukatu zuzu, periferia behar digunera ekarri behar zela. Horri, sentitzen ziren momentu hortan, eh, agurra botatzean, erba, eh, eh, gauzak berriz berelekoan ez ari beharra edo? Ez agit, gauzak berriz berelekoan ez ari beharra den, e, nik dut gaur egun, Euskal Herriari begiratzen dionak, hortaz konturatzen dela, e, inor eta ezer gutxi gabe azken aldiko gauza interesgarrienak, nun gertatu diren biztakoa da e... eta orduan ba batzuetan bersuarien lana hori ere egiten da eh agerikoa area agerikoa egitea eta garbi esatea eta ta holako plaza hundietan ba... ikuste dut merezi suoela ta eta horri homenalditzo bat egitea edo horri bozgoraigailu bat ematea Baitan, ba, egun zahirik dugu, eta egun zizitzaik edo, nire bizitzarekin bat datorren zerbait bela, nire balorekin eta orduan, behzut ba, bi aldizimenea Zustrai Bukatzeko ba, ondoko aste eta, ondoko egunetan berriz plazana atseman entzaitugu, bertsotan Txapelketa honek zerbait lan tzea dizu zerbait bereziki ba, Txapelketa hone esker, plazan esker nik duzuna? uste dut Zerbait bereziki, baina txapelketak inarrosi aldi bat suposatzen duela gure baitan. Bakoitzak lan egiten du detallean, baino baita ideia aurokor batekin ere ez, eta ez txapelketara begira bakarrik nik dut. Gaur egun gugagiltza, mesala hibilita, daimeste plaza, daimeste txapelketa eta beharba... Ez dela txapelketara begira Espres, espres, espreski egindako dako lanketa bat, bakarrik, hori baino Oro korragoa eta Ni guztetut ba, Hemendik aurrera ere hori Atseman duela jendeak Plazan Eta ba, txapelketako lanketa Berezi hoie guztiak ba, Testo inguru libreago Eta jolastiago batean ba, Normalean Emaitza gobeak ematen dituzte Eta saiatuko eta gara, ba Guk gozatzen, ze bersoa hor da ederra, guk gozatzen duunean, eta normalean guk ongi pasitzen duunean, nien ere gozatzen du. Guk asteko hain izgozatu diau ire finalaikin eta ire txapelketaikin, lan eskain izkiuk, mire esker? Mire esker zu nahi uzun arte. Gora ta gora maialen, bide bat Errebeldian Zarre langile Ikasle euskaltegian, gian Altsasun zenide edo Siolari presondegian Etzaretenak kabitzen Etiketen tragedian ni urrunean sortu nintzen Larungo ichas egian Orañ iruñan bizi naiz Oinbat eskaba mendian Euskal Herria gelditu Ez euskal erdian, biladitzagun arna ardatzak periferia. Ara sustraiko linaren aguga eta Bexapeldunaren agugarekin bukatuko dugu. Bexapeldunaren agugarekin bukatuko da, 2000 amazazpikaren urteko, Bertsolari Txapelketan arusia. Emendika intzina ere, segi dezagun behztuarekin de goxiatzen. Erri, jau, <inaudible> erri egin <inaudible> aldugu, guretzat be hori urte ta Engandik, Lengo e pinta gaurkoengandik chapela ugero Euskaliratziak puntu euus, webgunia.